Det ved jeg ikke en skid men heldigvis har jeg allieret mig med Peter Hertel Rasmussen. Kant fil i Historie, MA i War Studies fra King's College London i 1977, og ansat i Udenrigsministeriet fra 1979 til 2013. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationalelægskunde. Hej Peter, velkommen til. Ja, hej. Nå, men Peter, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om modstandsbevægelsen. Ja. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er modstandsbevægelsen? Modstandsbevægelsen er den samlede betegnelse Øh, for de grupperinger de, de grupperinger de mennesker, som i de områder, der var besat i første række af tyskerne under 2. verdenskrig, sluttede sig sammen for at gå til modstand mod tyskerne. Øh, baggrunden for den var den meget, meget tyske besættelsespolitik i de lande, som Tyskland erobrede fra 1939 og frem til 1941. Hvad, hvad, hvad, hvad mener du med hård? Altså med... Det var en øh, meget øh, øh, voldelig politik, øh, som medførte øh, med, med, med nedskydning af gister, med repressalier over for befolkningen, hvis de ikke markerede ret. og det var også en samtidig en systematisk udrydelse af jøderne, som begyndte allerede efter at tyskerne var rykket ind i Polen i 1939. Jamen, kan du så kort opsummere modstandsbevægelsens historie? Ja, det kan jeg godt. Altså, de første år, efter at øh, tyskerne øh, havde sat sig på det meste af Europa, det vil sige frem til 1942, der var den sådan set relativt begrænset, når man ser bort fra lande som det gamle med Jugoslavien, mm. og muligvis også Polen og Tjekoslovakiet, øh, hvor Tjekoslovakiet var blevet opslugt <coughs> af nazityskerne allerede i 1938, og den sidste del i 1939. Men øh, den var jo stadigvæk afhængig af én ting, og det var, at der var nogle mennesker, der skulle hjælpe dem. Øh, I og med, at, at Tyskland havde besat de her lande der, var der jo ikke nogen våben, for eksempel, man kunne benytte til at gøre modstand mod tyskerne. Så man skulle være det her samspil bragt på banen mellem modstandsbevægelserne i Europa, og så englænderne, som skulle levere våben. Det er den ene del af den. Den anden del af den er, at man skulle jo, ud fra et politisk synspunkt, øh, ud fra en politisk synsvinkel, vinde folk til at gøre modstand mod tyskerne under den betegnelse, under, under, under den henvisning, at øh, det, det jo galt deres eget liv, deres fremtidliv, deres børns liv og alt muligt andet. Og det samarbejde kom så i gang derfra i 42 43 og 43 frem. Og en sidste del af krigen fra 44 eller allerede fra 43 til 45 spillede modstandsbevægelsen, afhængigt af hvilket lande vi er i, en større eller mindre rolle. Var det kun England, der leverede de her våben og støttede modstandsbevægelserne rundt omkring i Europa? Øh, det var det et meget langt stykke af vejen. England oprettede jo i 1940 en særlig organisation, der hed SOE, der stod for Special Operations Executive. Og dens mening var simpelthen bare at sætte bro til Europa, altså for Europa til at flamme op i en kamp mod tyskerne. Og der begyndte man altså øh, i 1941-1942 dels at agenter ind i de europæiske lande, og dels foretage nedkastning af våben og sprængstoffer, så man kunne foretage sabotage, altså ødelæggelse af tyske jernbaneforbindelser og de fabrikker, der, der stod for at producere vigtigt materiel til tyskerne. Og en af de mest kendte måske modstandsgrupper er vel Hvidstensgruppen her i Danmark? Ja, i Danmark der er det Hvidstensgruppen, men så er der også de store, det er altså, der er Holger Danske, der er Bopa, Boba står for Borgerlige Partisaner, det var, i sin, det var en kommunistisk organisation, som så sig af, af, af sabotage. Det mest kendte det er deres sabotage mod Dansk Reffelssyndikat ude i Nordhavn i sommeren 1944, hvor der altså lykkedes op at sprængte en fabrik i luften, som stod for levering af, tysk, af, af, af krigsmateriel til en tysk øh, krigsmagt. Var der modstandsbevægelser i alle lande i Europa? Ja, det var der, men der var øh, i forskellige niveauer, altså øh, mest udbredt selvfølgelig så i, i Rusland eller Sovjetunionen, som det hedde dengang, som var, hvor, hvor det jo lykkedes øh, for partisaner og fordrevet tyskerne og sådan oprettede sådan særlige partisanrepublikker hvor der faktisk ikke var nogen tyskere der. Nå. Men det havde man altså ikke så forfærdeligt mange andre steder der. Det havde man i en vist omfang også i Grækenland, hvor tyskerne indskrængede sig kun at holde vejene, men altså hvad der foregik sådan nu i bjergene, det tog man så ikke så forfærdeligt meget af. Hvor er så det store vendepunkt ved begrebet modstandsbevægelsen ifølge dig? Øh, det må jo nok sige, at man kommer frem til det her 43-44, under især 44 for eksempel under, under den store sovjetiske offensiv i sommeren 1944, hvor man smider tyskerne ud af Hvide Rusland mm. øh, der får den øh, sovjetiske modstandsbevægelse eller de sovjetiske partisaner nogle meget store opgaver med simpelthen bare at hindre tyskerne i at flytte om på deres reserver og på deres våbens øh, omkring, langs Østfronten ved simpelthen bare at sprænge de tyske øh, de tyske jernbanenforbindelser i luften og så angribe de tyskere, og så bevægede sig fra sted til sted der, så det ikke var muligt for tyskerne at lave et ordentligt forsvar. Det betød jo også, at det var en medvirkende årsag til, at den tyske, som det hedder centralfront, jo brød endegyldigt sammen der ind i sommeren 1944, og tyskerne viste flere hundredtusind vand. Og det betød altså, at de så overhovedet ikke kunne angribe længere? Det kunne de godt, men det blev så... Ja, altså, tyskerne kunne ikke anbeføre ja, det. Det ja, var fuldstændig uroligt, ja. ja. Hvorfor er det så vigtigt at lære om modstandsbevægelsen? Den er vigtig, fordi den jo i meget vidt omfang drejer sig om, hvordan det enkelte menneske, som boede i et af, et af tyskerne besat land der, gjorde op med sig selv, at den bedste måde at få friheden på igen, det var ved at gøre væbnet modstand mod tyskerne. Og der er jo en meget stor... Øh, samling øh, for eksempel af breve, af dagbøger, af breve for de mennesker, der stod for at skulle blive henrettet, også her i Danmark. Altså der er for eksempel modstandsmanden Kims øh, breve øh, til sin efterladte. Der kom en meget stor... Øh, der, efter krigen var der selvfølgelig en enorm interesse fra dansk side på at finde ud af, hvad var den danske modstandsbevægelse i grunden, fordi øh, den fungerede jo sådan set øh, ganske, ganske udmærket og det gjorde jo, at der, der kom nogle meget store undersøgelser, dels af forholdet til, hvordan man sådan fik etableret kontakt med England og fik en lignende til at gå ind og hjælpe danskerne, men altså også om det politiske samarbejde, der gjorde med at øh, holde sammen på alle de her mennesker, Øh, altså, man kunne, man kunne, der var ikke noget, der havde et sms dengang, men man kunne ikke mm. ringe omkring til folk også. Man kunne ikke se den annonce i de vise og sige, hej, jeg er ved at danne en skulle gør jeg tænke jeg vil med. Så altså, man måtte, det var fra, fra, fra, fra mund til mund, fra menneske til menneske, at, at det her foregik jo. Så det er vigtigt at lære, altså nu, sådan som jeg forstår det i hvert fald, det er vigtigt at lære modstandsbevægelsen for at forstå, at uh, de her mennesker, der dengang ligesom... Ja gik op imod undertrykkelse, yeah, og yeah. hvordan de kommunikerede faktisk yeah, helt dengang, yeah, helt tilbage, yeah, ned i detaljerne, yeah, finde ud af, hvordan de, de lavede de her grupper for kan man yeah, yeah. Ja, og så foregiv det hele ud af anledelse af dæknavne, ikke? Også alle havde dæknavne, øh, altså Ingeniør Møller hed muligvis Nielsen i, i, i virkeligheden og alt muligt andet, så det, det var et meget, meget stort og meget, øh, for dansk vedkommende meget succesfuldt, men også meget kompliceret spil. Og så var der jo altså også levering af militære efterretninger til det allierede, mm. som folk fra de forskellige efterretningstjenester der blevet tilbage, så tog sig af. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om modstandsbevægelsen? Ja, øh, det ene ved at sige, øh, det, det er jo selvfølgelig det, at man får startet en modstandsbevægelse, at der er så stor tilslutning til den. Den anden ting, det er jo det, at det lykkedes at få etableret nogle gode forbindelser til England, som så øh, betyder, at modstandsbevægelserne får de våben og de sprængskuffer, der skal til, for at de kan angribe tyskerne. Mm. Øh, og det tredje, øh, det må være, synes jeg, øh, de lyspunkter, som øh, man finder, i form af alle de her mennesker, der siger, det her kan jeg simpelthen ikke leve med, jeg er at gøre modstand, øh, ellers vil det gå med mig, eller også vil det gå med mine børn, med dårligt, fordi vi vil ikke leve i en verden, der er bestemt af nazisme og fascisme og alt muligt andet. Så det, jeg hører dig sige, det er, at jeg skal have det med i min fremlæggelse, der hedder, at jeg skal ligesom have det med, hvor man, hvordan starter man i modstandsbevægelse, ikke? Hvordan får etableret man det her? Hvordan finder man sammen i grupper? Og hvordan kommunikerer man, og Ja. Så samarbejder om det her. Ja. Så nummer to, det er det, det er med at, at etablere forbindelser udenlands. Ja. Også, og det er jo uden kommunikation med sms og telefoner ja. og aviser ja. og sådan noget. Hvordan, hvordan delen gjorde man egentlig det, og ja. hvor vildt det egentlig være man gjorde det. Ja. Og nummer tre, det er altså de lyspunkter, man finder i, at en menneske, der ikke kan leve med undertrykkelse og, ja. og vold og sådan noget i hverdagen, ja. går imod det. Ja. Øhm, Altså det er selve symbolværdien ja, ja. i, ja, ja. i modstand. Og den spillede jo en meget, meget stor rolle. Altså, nu de fleste af, af de aktive modstandsfolk i Danmark de er jo døde. Jo. Mm. Men altså, de spillede jo også politisk set, en, øh, og hvad skal man sige, øh, i, i offentligheden, en meget stor rolle hele vejen frem til 1980'erne 90'erne. Jamen er der noget, vi så mangler at komme ind på, Peter? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jamen tak, Peter, for ja. du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Ja.